باب دې په بیان د اسباب د خواتري وایسو کې په اعمالو ششې پېکم دنو نن انسان نه اصلاح او د سعادت نه بحث کوي د وی وخت ما شروع لگا انسان حقیقت خو انسان کې قوتونه او طاقتونه خول ندان انسان اعمال چې سميږي ولله بسميږي چې لگا د د خواطیر څه شي سم شي د خې نو خو اعمال بس کیږي رازي دخواخاطرررو ساساب وي نو که خاص استعمال شي نو خ خاطرې بره شي او که ب استعمال شي نو ببدې خاطرې بره شي نو هغهخواخاطرر چې کوم نه نو شاص سبزیکر کوي چې د خاواتي ورو ټول اسباب کم سوروي هغه اسباب تقریبا 56 هغ ذکر کړي دا هغه اسبابو اصلاح پکاره ده چې کوم غلط اسبابو لا غې نه ځان بچ کول پکاره دي چې کوم صحیح اسباب دي واغه استعمال اول بکار دي چې خاطرات سم شي نو اعمال وتامشي ای اعلم بوا شان الخواطر التي اغه خواطر چې یجدها الانسان فی نفسه چې مخصوص وی دی انسان په خپل ځړکی وتبع سوو علی العمل بموجبها او راپور ته کوي دی انسان ل رال عملې فعمل باې مووجه د ووج د دی نه سبب دې باې چې کم نه نو الو ته براپاسې لاجررممه انله اسباباً شک نهشته چې د دی د پارسسه دي اسباب دي ولې څکه لن تجدلی سنت الله تبدیل قانون الہ اللہ په دې دنیا کې د سببیت او د مسببیت فلسفه ته روانه کړه سنت الله تعالی فی سایر الحوادث ونظر والتجربه یظهران نظر و فکر کی او فکر جسوت نړۍ او تجربه او شی نه دا خبره ظاهری چې ان منها وهو اعظمها اولنه سبب د خاطری اغشا سب ذکر کی جی بلد انسان جی بلد ده انسان د انسان نوع دا سی پیدا ده چه اغا تقاضا ده زنی اسبابو کوی مخ کدر روایت ذکر کړو نبی آرکی واو دے دا واو نو سلا سلام فرماي چې کله تاسو دغه باره کې واورې دل چې د بدل شو نو دا اوې خداام چې واورې دل چې انسان د خپل چې بلت نه بدل شو نودانې کې دامه من نو چې بللت د انسان دی چا کې ملکی تقاضی قااضي غاالبي دي بهیمیتم په انسان کې د نزنی خاطري تقاضي د ملکيت تي او د نزنی خاطري تقاضي د چادي بهیمیت تي وغوړ انسان چې کومه هغه خپل جبلت ته هغه مطابق خاطراتږي راضي او هو اعظمها جبلت الانسان اللي خلقا عليها یوجیبللت د انسان د هغه چې انسان په پیدا کړې شوي دی کمب به نوبي صل الله عليهصللم في الحیسلله ځې روي نه من قبل لکه چې تنبی ورکړي وه نوبی السلام سلامته سلام پهغاعادیز کې مونږ مخکې روایت کړو ومنها دا بل ذکر ک کوي د انسان مزاج طببیغي یو فطری مزاج د بلی اقد انسان غ قوتونو انسان رسول قوتونو دوی م چې کوم دنو د انسان مزاج طبيعي دی مزاج الطبيعي الانسان لقد بدن ستقازي لاچکم خاکی بدن دی د طبیعت د انسان نه عنصري چکه کم طبيعت د عنصريات نه جوړ دی تاسو القسم الثاني في تبعيات چ توای کنه وای چې دا کم خاكي مزاج د عنصري مزاج د طبيعت انسان ردي ثانوي تقاضي دي اوس پرسکا او سړې ده او انتهایی اوږه شوه ده نو دو دا چې کم د نو کتاب په اړه کم صحکاري جوړای د کیسه سو خبرې کوي نو دیوته نشو جوړي جوړای جوړ او که تاسو ته نو مو کې دوه وسو کې کې نو یې سو جوړای سالو جوړای جوړای ور سردې د خپل طرف وای او که پر خوب بولې د لورځو کو چرتا ولا سسو واره غي خوب ولا سسو واره غي نو دی په خوب کې سوي نه دوړای دا څنګه روان وشکرو نو اداو د سخان خور شو دندق ویني خو خاطریم دغدی یو سره دته کې شوې ده انتهایی ته کې ده بلته کوم د نو و تم سخکاری او به شو کو ته ګورنس او ته خاري او بو ته وی ته کې او بو په طالګر دی ارس شي کوم نو د ته سخکاری و بو بخیری که دیو دشینو ام ده چه کم ده نو نیر را روانده و باران شو رو شو ده شیزو نو بدی بینی یو علک او پا غبانی در زوانه زور ده خوراکون ام خدی در زوانه زور ده پی دیو خوب خود چه کم ده بسارو سوچ که یرا واده شو واده و نشو او خووند د گیزنه مل او شنو خويو مړشه دي پراغت سره د بخاردي ختمومې او سره برخصومې وادوم دا سه یله سبح خسرې علم نه نه پاتې کی دا نس دې مدرسه دا دې کې څه چلې سره د بسابته کی زیاراجي ک همیاش کې دې زیاراجي دا ځان له بچو نه دا پلانونه څه کوي جوړلې کده او خدای مګوزګاری کی خو لاګه چوزګاری کی څنګه باندې دغه څه وي سوچ د خاطرې به د باندې راخبره باندې پوونه شوي دا مزاج د خوراکو سره بللی دا مزاجونه چا سره بللي ځې خوراکونه داسې دي چې هغه کوې مچکې خور نو خود به خوسا کېږ و نه کسه پیدا کې تسه کېږي پیدا کې چې ی خوراکونه کوې مزاج بارد دی په دوه لرغوم نه ګرممیږي لکه خلک د کوي که نه د دپ سفروا دا خوراکو سره چې کمونه دا مزاج زاج بلېږي سې داسې وي چې ځې خوراکونه ق چې قلبي پیدا کوي ځې خوراکونه داسې دي شاهغې سره غفلت را ځي ځې خوراکونه داسې دي هغې سره ب را دا د خوراکو د مزاج پره چې خوراکونه بل لږ مز مزاجونه بل خوراکونو بل لږي مزاجون او سر هم س ک بل دارنې د ځوانو د بډ پره اوس دغه ځوانې ان کې د یو د زو او چې کاه یاسم بیمار شي بس خبره ختم چې بیا ای تطبیت نه او یا ک چرته کې چې کم نهنو بډه شي به دا سر ن پری بیا ځ ک اوکار به کو ځای پس کو ومنها مزاج او ځې د دخواوا مزاج میزاج دزه د مزاج هاغه چې متغیرکیږي به سبب تدویر المحيط به نووجد هاغه تدبیر نه چپدی مزاج احاطه کړی دا ها کوم نلکه اکل ش شو وانا حذالک کل جائع یطلب الطعام زده خاطره د تومان او ظمآن یطلب الماء تجو بغواڑی والمغتلم یطلب النساء <تصفح> نمی زوانچه دی الک واژن کای غوری وروبینسانن یاکل غذا دیر کرت انسان چې کمنو خوري دا چې غذاګان چې یو قوی البات شغا تقویت د قوت بارا ولی تقویت چې کمنو د قوت بارا ولی فیمیلو الین نسای د میلاان کې چې کمنو ځناانو طرف ته وی ح د سفڅ ب حالیسه او دی کوي د خپل نفس سره داسې خبرې چې تثالله خو بههن نه چې د هغې تعلق د چا سره وي د ښو سره غزلی وي لکه صحیح ده که د سرو شوډو د سپینو آنانګوه دا دا غزلی وي تصیر حاضې موې جتل لهوو او دا خبرې او دا غزلی دا د قوتښهوي کوي رایس کی, قوت لرا. کسیر کی دا قوت لره حالله کیرې من لحال په ډیررو کارونو بانې ناشا څ کارونهتي بیا ورب انسان وور به انسانې یخته غضاان او ډیر کتته یو انسانې چې هغې کوي داسې خوراک غځان شدیددن څخ خوراک کوي چې فایق سوقل به نو کلک شي او سره جړ ده د وري او القتل او دی چې کمدنو به حاد شي په قتل بانې دومره وشي چې بیاو پوجلو ته شو شي پار شي یغ زه وفی کهیرې مماله یغ زه و في غیر او غس شي په ډیرو ځایو کې خبرور باند دی چې بل سوک په نه غسه کېږي لکه دا س دوه خبره چې لکه ځې سړی پهې معمولی شو شي عسمان ته شي اوديمه زر تازه حزانانې ان پهماسیامې ولقيیم اوس داسوو د دا یو دا سړی دغه دا دا خوراک داس کوي چې هغه شهوت زیاتې بل اوس داسې خوراک کوي چې غضب ش کوي زیاتې دد شاوت او د غذب کنټرول خو به کار دی اوس د شهوت خاطرې را تللی مد به عمل په دغه خاطر وک کوي که نه نو کېی شي چې دیګونهو کې دا غذب را ځي او دد خاطرې س کېږي راي دد بې کمونه س کوي په دی غضب باې عمل کوي نو جنګونه به کوي قتلونه وسکی شروع کی او ددی خاطر او سبا کار دے علاج وکار دے نوکاله ده ته وای چې روزنی وا شه شروت شي کم شي او دا خوراک کم شي نو خاطر کمی شي چې خاطر کمی شي جوړو اعمال به غلط شي کم شي او د سپیټه راجوت کو خوب کم کا قیام مشوره ورلو مطلب د دغه قوت دا دا دا رب تا دا زیون دی چې د کم ځای نه دا خاطره جوړيږي د اصلاح اصللا په کار ده دلته خواص دغه نه کې غصرف دا درته کوې چې دا ضایونه دي ارته ارتازه ان په سرمه چې کله دا خلک چې کمو ریاضتو کې د خپلو زانانونو په سیام او په قیام سره او شاب بند و کاابره او شابه او کبیره یا سپینگیره و بډاشي او شابه او کبیره یا چپینگیره شی او شش شی, شی. بډاشي او مریضه مارزا مارزان مدنفن یادا دواړه چې کم دنو شابه دا دواړه شش شی بډاغان شی او کبیره د ډیرو مرواله شی دا چې کم دوه کسانو چې شپچا شهوت غالب او بچا غضب غالب یا دواړه مریضان شی خو مارزان مدنفا دازی بیمار چې سيدار څنګه یو غورځوي نو تغیر اکثر ما کان علیه دی ګډیر بدلون څه شبیا وقت پیری ګور غزال می شود پرهیزګار بیا د دې چې کم دنو کی نیو یاره اوس په دې کم دنو سلور میاشتله سوشو وتغیر اکثر ما کان علیه ورقه قلوبهما او په کانجر د زړګي سور کو چې سشوي نو سره واغ صلی د مکر کتابونه ورقهت قلوبهما وعفت انفسهما نفوزهما او دی بیا ځان بالکل سکی پاک چی ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشبان وړاګانو د ځوانانو بډیر فرق دی ځوان راغه نبی علیہ السلام توي روجه کې خذ نه چک چونډه څنګه دی نبی علیہ السلام مته نه جايځي په حرام کې نه وړاګره نبی علیہ السلام توي چک چونډه څنګه دی وکوا خبر نه ده خیر روځه ده خبر نه چک چونډه کاوه نور خیر نور سم کاوه بابا له اجازه تور کځون لور نه کو ځون په چک چونډه صبر کړئ بیا او بوډا چې کمونو په چک چونډه څه کیدې شو صبر ایدې شو نبی عليه السلام په دې میساج ته معلومو کنا هدايو چې کمونو گزاره کولی شه دابل نه شي کولای ورخص النبی صلی الله علیه وسلم للشیخ فی القبلة هو صائم نبی عليه السلام اجازه تور ګډ په قبله ته خو له وکي د خوذه په کولولو غره پردو نه او هغه صائم او هغه روزه دار او ولم یُرخص الشرب او نبی اسلام رخصت ورنه کچاله را شایب لره ځان له ځګمنو دا رخصت ورهم نکو نو دا د دې او دغه قودغه اسلامه به کار ده چې به کوم شی زونه سره مزاجونو بدلیږي خطر پتاوړي نو هغه او که خوراکونه خکای ور سره چې کومو بیا ریاضتونه سکه شورو کا یعنی خوراکونو ته لکه گزاراو کا لکه په طریقه کا لکه بیا روزي او خوب کم کا روزه او خوب شي کا کم کا نبي رسول الله نو وي چه ومل لا فعليه صوم چې دا چا چې کمونو درو نکا تا قطني روزي دي ني وي ومنها العادات والمالوفات